44 pitanje. Imam dvije kćerke iz prvog braka. Moj bivši muž ne plaća ništa mojim kćerkama, a ima bogatstvo. Šta da radim? Molim vas, recite mi, Allah vas nagradio. Amin, To je velika grije, veliki grije koji je taj radio, taj insan. Allah ne mu podarilo na faha obskrba i tako postupi prema njegove kćerke. Gre, gre, gre, veliki greš, on učinio. I, i rekao poslanika vselem a da toliko ima greh taj insan, koji učini, da, z, da, da zgubi njegovi, razumiješ, da ni, nima dao hrane, razumiješ. Pa to je obavezno, obavezno, da je obizbjedi e, obskrba za ti, za ti djeca, njegova djeca, a obizbjedi za njegov stan istu. Dužan, dužan da plati kirja I šta znam da ti, da ti osoba Tvih čerka, kako si rekla To je obavezno I, i počali nekog koji njemu odadni savjet Nekoliko puta, ako je neći Idi ti u sud odmah, razumijeti Inčala dobiš tvoj prav Da ti Allah pomogne.